Bueno, egia esan, uh, urtet, uh, astapena osongi asidugu, uh, garaipen asko kan ditugu, partido gutxi galuitugu. Aliz, duela hilabete bat, hori gira partidua galtzen, igande-zigande, hori simpleki zauritu asko ditugu lako. Gaur egun, uh, amasei zauritu ditugu, berroita mario kararien artean beraz, zaila. Bueno, aipatu duzu, min jartutako jokalari asko izan dituzue, pizkanak ari dira osatzen, sendatzen, edo nola duaz? Uh, Egaiten eh, aldugu, amasei oien gainean, bos paseik, hartzen aldutela, ba, aste baten muruan edo biasten buruan, oktarako guk, kristomaila eh, eman beharko dugu igande ontan, eta beste igandean eh, mazdameren aurka. Igandean hasiko duzu fase final hori, aurkaria ezagutzen duzue, kizmenu nolako taldea den, mucho grabera, edo... Bai, e, aldibidez, aste azkenean, e, bo, mazameren aurkarituko gira, kastrondoko tale baten aurka, eta, beraz, aste azkenean, m, lortu dugu haien partido bat ba, analizatzea, uh -huh. eta egia esan, ekipo oso fisikoki oso azkarra, eta atzelariak ere oso fitedoaz. Beraz, bueno, partido nahiko komplikatoa izanen da, baina dugun guztia manen dugu. Mm -hmm. eh, Joannekoa lehenengo partida etxean duzuhe, onada, eh, oa, duzu e, hori hona da, okera no nola ikusten duzu? Erdi, zerdi. Mm -hmm. Egia esan eh, lehen partidoa etxean duzularik, ba, ez duzu auturik, atope jo katu behar duzu, eta, bueno, emaitza ikusiko nolako izanen den, baina egia esan bigarren partidoa hien etxean ukanen dugulakoz, Ukanen, ukanen dugu idei bat nola den ekipoa, nola funtzionatzen duen nola jolasten duen, beraz horrek berbal laguntzen aldigu ikusiko <hieres> noraino eldu nahiko zenukete fase final honetan edo bueno, saria da besterik gabe eta eke posa, egan e, du, maila erakusten dugun maila gaur egun e, zin dugu esan finalara iristen algarela baina guk orain da bonus bat Beraz, e, hori erabiliko dugu, ba, plazera hartzeko Albezain ugun iritsi nahiko dugu, baina norat ezakigu Zenta oso zaila izanen da, oso oso zaila hmm. Federal batera igotzarekin e, amesterik dago edo ez duzu uste? Amesterik behar bai baina ikusik honen lendakariarekin eta entrenatzaileekin e, Ez genuela hon hartuko ba, Mm -hmm. Lorezen bakien ulotokia federal batean igotzeko ez genuela on hartuko. Ta gure maila federal bianda. Naiz eta jokalaria askok ne duten federal batean jolasitu, mm -hmm. baina beste gehienek ge e ez dute nahiko. Mm -hmm.